Един сюжет в развитие, какво ще предприеме града София, показва се с щупаните плочи върху паметника на съветската армия. Да припомня, преди дни те бяха щупани с чук от българин, гневен от бруталната война на Русия срещу Украина, за когато последната капка на търпението се оказва последната реч на руския президент Путин. Пред нова телевизия вчера Светлозар Раянов, доктор на естествените науки от техническия университет в Дрезден, заяви: Цитирам, надписът на този паметник не е историческа истина. Ако в текста пишеше на съветската армия от признателната БКП, нямаше да имам нищо против край на цитата. Щупените плочи на паметника на Съветската армия, ни връщат назад към една вечна общинска тема. Какво да се прави с този монумент? Добър ден, казвам на Марта Георгиева, общински съветник от Демократична България в Столичния общински съвет. Добър ден. Ами, търся я и, и търся госпожо Георгиева, защото сте част от тази инициатива за демонтиране на паметника на Съветската армия. Инициатива от Припомнете ми сигурно десетилетия и какво ли не видяхме да се случва до този момент. Серията от графити започнала с обиколилия световните медии, надпис в крак с времето, с комикс-героите на Капитан Америка, през с розова боя по време на гей прайд месеците или пък обагрянето в червен в знак на гняв от войната срещу Украина, доето това щупване на надписа от човек, който съзира лъжата и претенцията в твърдението, че признателният български народ а, посвещава на, руска, на съветската армия този паметник, доколкото самия този човек се чувства част от българския народ, но не е признателен към а, действията на Съветската армия след края на Втората световна война на територията на България. Вие помните ли тази инициатива? От кога стартира и вие от кога сте в нея? Неформално тази инициатива е от десетилетия, още по време на комунистическия режим, защото този монумент на окупационната армия всъщност е един тотем на насилието и той по-скоро заплаха над българския народ. Не е случайно стърчи над всички институции. И това, което не се казва често, е, че той всъщност няма толкова пряка връзка с Втората Световна война, а е построен 54-та година, за да ознаменува смазването на съпротивата срещу този престъпен комунистически режим. И посланието му е не смейте повече да възставате, защото тази армия с този шпагин и с тези бутуши е зад нас. А официално гражданската инициатива вече 13 години е регистрирана и през тези години сме правили ежедневни усилия, за да демитологизираме и по някакъв начин да просветим обществото какво огромно унижение за България е той да стърчи в центъра на столицата ни. Българската социалистическа партия а, като наследник на Българската комунистическа партия а, защитава и надписа и паметника, няма изненада в това, а, но как ви се струва идеята а, плочите с така наречения благодарствен надпис да бъдат премахнати просто защото са опасни, що за аргумент е този, който ние чуваме, че идва от страна на столична община? след случката от миналата седмица с щупването на тези плочите, плочите на надписа. Да, за мен този акт на този смел български граждан беше в буквален и в преносен смисъл разбиване на лъжата. Защото ако през тези а, десетилетия ние сме се опитвали да обясниме на българското общество какво означава този надпис, беше много трудно, разбира се, заради пропагандата, заради тази окупаторска история, която все още изучаваме. Но в момента целият свят видя какво значи окупатори да нахуят в чужда държава, да почнат да избиват народа и че те се наричат освободители. И мисля, че сега вече а, цялото ни общество е е способно да провиди колко е унизителен този надпис, да наричаш насилниците си, освободители и да им благодариш. А, за мен лично е много интересно това обръщане на пълченката от страна на ГЕРБ, тъй като дълги години наред те имаха цялата власт и на национално и на местно ниво и по моя собствен опит като общински съветник, те бяха най-ревностните защитници на монумента на окупационната съветска армия. А, даже специално кмета Фандъкова, аз бях писала преди председателството на България на Европейския съюз поне да сложим една табела от Кумова срама, да обясним точно какво представлява а, този монумент, защото надписа е срамен и унизителен и тя тогава писменно имам отговор, че каза не можем да пипаме тези плочи, този надпис, защото, разбира се, мономента е държавен. Това е едно извинение, което а, се използва винаги. Тогава държавната власт беше също в ГЕРБ, точно в този момент. Така, че аз наблюдавам с истинско удовлетворение обръщането на плачинката и очаквам тази седмица с колегите от Общинския съвет, където ГЕРБ Uh, и така наречените патриоти от ВМРА и Атака имат мнозинство, а с нас това мнозинство става абсолютно непреодолимо uh, да се започнат някакви действия по демонтиране на този монумент. А очаквате ли подкрепа на тази uh, идея за демонтиране от страна на Атака, защото това би било uh, голяма политическа изненада? Ами, uh, по-скоро не очаквам, но нали, разбирате момента исторически а, а така, всъщност, техния областен управител беше направил заявка самия монумент, но и територията под него да бъде подарена на руското посолство, което е дори огромна заплаха пред националната сигурност. Слава богу, това беше възпрепятствано българските власти, но а, просто... Малко искам да се върнем към... А... Онова решение за премахване на монумента, което а, е от 1993 година и какво всъщност е попречило то да бъде реализирано и когато е, ГЕРБ е, са имали мнозинство, не само е, в е, така, управлението на общината, но и на държавата. Тези периоди съвпаднаха, знаем много добре. Всъщност това решение наистина не би могло да бъде изпълнено сега в настоящия момент, тъй като когато е прието то 1993 година цялата собственост е била държавна, не е имало все още общинска собственост и по този начин мнозинството в Общинския съвет на Герби ги се оправдавало, че ние не можем да предприемем мерки. От страна на областните управители пък те дори пък са отричали също държавната собственост, т.е. прехвърля се тази Горещия тема картоф. като гореща картоф. Но именно за това, а, 2020 година, точно преди 3 години, групата на Демократична България в а, Общинския съвет внес, внесахме предложение за преместване на паметника, което да бъде ново решение, прието от а, сегашния Общински съвет, а, с което да задължимо Къмета, да поиска от държавата да си премести собствеността от общинския терен в центъра на София на много по-подходящо място. Това предложение очакваме сега три години по-късно, при положение, че през тези 3 години те използваха всякакви административни пречки, дори да не се разгледа дори не е подложено на обсъждане а, това предложение от Демократична България. Сега с него ли отново ще влезете в а, този нов диалог или ще има друго предложение? А, това зависи от разговорите ни с а, ГЕРБ. Кога започвате? А, започваме още тази седмица и наистина а, очаквам да бутнем най-вече най-сетне този срам, този цирай в сърцето на София. Най-сетне да, да покажем, че сме свободна и демократична държава и можем да назовем окупатора с истинското му име и да се освободим от него. Сега пак ще кажа, че има една партия, за която паметника е важен и а, тя не споделя а, квалификациите, които Демократична България, ГЕРБ а, слагат на, на този монумент. Това е Българската Социалистическа партия като наследничка на Българската Комунистическа партия и те смятат, че а, това, което вие нареко, нарекохте смел жест на един български гражданин, те го наричат вандалски акт. А, и смятат, че, цитирам, е тънка границата от толерирането на такива акции до това да се избиваме по улиците, тъй като е прекалено край на формата. Вие имате ли, а, имате ли реплика към това? Защото едва ли, едва ли е добра идея а, всеки, който не харесва нещо, да излезе срещу него с, с чук в ръка? Да, но чуковете, които събориха Берлинската стена, мисля, че никой в днешно време не би ги нарекал вандализъм. А, така че не, не, те непрекъснато комунистите се осланят, примерно, на някакво на, нацистско минало в България. Но виждаме сега, че а, Руската федерация прави същото. А, в крайна сметка никога България не е била освобождавана от а, съветската армия. Тя е окупаторска за България. И е въпрос на национално достоинство да не си държим портрета на обиеца на нашите родители на стената в къщи, както казваше Олег Панфилов, който, на съжаление, почина този месец, светла му памет. И последно, а, пак ще питам за формулата, с която влизате в този а, диалог с а, ГЕРБ. А, и какво да очакваме от тук нататък като стъпки, решение на Общинския съвет само прехвърляне на топката към областния управител, или... Аз съм убедена, че нашето предложение може да бъде прието с едно гласуване, което отнема по-малко от една минута. А, не е точно прехвърляне на топката, защото в крайна сметка държавата ще бъде задължена като собственик да изпълни решение на Органа на местното самоуправление Столичен общински съвет. А също така има и още една възможност, ако държавата откаже да изпълни това решение, Общината може да си поиска този монумент и сама да го премести. Тоест пред нас са всички възможности и наистина няма вече място за административни пречки и всякакви измишлетини, които да спрат този родолюби факт. Марта Георгиева, общински съветник от Демократична България.